Uh, mengenai kajian ini saya menjikapi dan saya mengapresiasi ini di kehidupan uh, kita se apa namanya uh, selama ini ini mungkin ada kaitannya dengan alawaridat itu puya uh, apakah ketika seseorang ingin mencari karomah apa namanya Para solehak Atau para wali-wali Nah apakah ini suatu sarana Atau Mencari hakikat Tetapi Kejadian ini terus diulang-ulang Jadi apakah ini eh, Apa namanya Kegiatan ini apakah memang Sesuai dengan apa yang eh, Diutarakan atau memang ini uh, bagaimana menurut Buya? Demikian Buya, terima kasih. Bila itu pek walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan ziarah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ziarah para wali-wali dan orang-orang soleh adalah hakikat sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Jangan dengar sebagian orang yang melarang kita ziarah para waliullah. -wali. Dulu memang pernah Nabi melarang ziarah kubur, tapi setelah itu Nabi menyuruh kita ziarah kubur. Karena itu takdir kumula sebab yang namanya ziarah kubur akan mengingatkan kita akhirat. Kita akan baca dari ziarah kubur kita bahwa kita pun akan mati dan masuk ke liang kubur. Yang menjadi permasalahan adalah salah niatnya. Datang ke kuburan untuk minta kepada kuburan, datang ke kuburan untuk cari keramat yang tadi ditanyakan itu. Kita ziarah kubur bukan untuk itu. Yang pertama, ziarah solehin adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada orang soleh. Yang buahnya daripada cinta nanti untuk bisa mendengar petuahnya para orang-orang soleh. Nambah bahbah. Ketamannya orang soleh, kuburan orang soleh seperti di saat kita datang kepada beliau waktu hidup dengan penuh kehormatan. Ikhana meninggal dunia. Kalau minta kepada orang meninggal dunia itu bukannya istiqomah dan lain-lain, bukan mengubah takwizul bukan judul takwizul. Adapun perasa adalah tetap bermuhammnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bawa orang-orang soleh. Orang soleh yang kita takwasuli karena kesalehannya. Insyaallah hamba yang beriman tidak ada yang bertawasul dengan firaun atau Abu Jahalnya ada. Tapi kita datang kepada orang soleh karena kita kusulu dan ada kesalehannya maka kita bertawasul kepada orang soleh. Dan hadis salat Scott, Abbas sajadat basbinabul mutawallet bukan nabi kita wasuli. Sabda nabi salah salah bertawasul. Sahih Allah Subhanahuwataala. Yang ketiga adalah untuk kita biar ingat kematian mencari keramat bisa terbang dan sebagainya itu salah alamat. Karena ya, begini, Begasunanan Gunung Jati bisa terbang, maka dia ingin gunung jadi bisa terbang. Ini adalah salah alamat, salah judul, salah niat. Sehingga dianjurkan untuk tabziarah ziarah para waliullah itu, ziarah salihin. Almarhum wafat, yang hidup dan yang mati kita ziarahi. Amal baktinya dan saya dengar selama-lamanya maka kembut mana kembut Ahab di mana kembut Ahab di dalam Nabi ingatlah masalah ini makna baik itu cuma memang kita itu sering dicekwai dengan keramat-keramat yang selama itu kita dengar kalau orang bisa terbang, bisa oya ini tapi kalau Allah Allah bahulu itu, lihat keramat yang sesungguhnya yang mereka dapat dari Allah adalah keistikamahan mereka dalam mereka beribadah jadi mereka yang banyak bukan kisah yang digemari oleh orang-orang yang terbang, bisa sirot, bisa ini, bisa itu ini kan cerita-cerita yang selama ini di, di maka dikatakan keringat kalau Allah bisa menjadikan kita istiqamah istiqamah ilmu istiqamah adalah melakukan sholat istiqamah dan beribadah ini istiqamah Jadi mereka sudah bisa terbang, bisa jalan di atas air, lalu berhenti. Mereka tidak kepada Allah SWT. Jadi ziarah para kekasih Allah. Karena agar kita semakin ingat kematian. Agar kita bertambah cinta kepada mereka para kekasih-kekasih Allah. Agar kita mudah untuk mencerita lagi mereka. Nabi mengisyarkan dalam hadis. Allah inna fil jasati mutkotun mutkoh darah. Segumpal daging di dalam hati kita yang disebut hati itu adalah dohir secara lahir dan maknawi. Dohirnya adalah segumpal daging, segumpal darah yang namanya hati. Akan tetapi hati yang sering dibicarakan adalah maknawi. dan itu bukan otak. Otak ini Kalau kita bicara maknawi, hati, otak dan roh. Mereka tentang yang roh serahkan kepada Allah subhanahuwataala. Jangan banyak dibahas. Yang jelas ada dalam diri kita, dalam otak untuk berfikir. Dan ada hati yang merasakan kita. Gak dalam otak tidak berlaku kalau sudah urusan hatinya. Tapi batang yang anda beristirahat, maka itu yang anda tidak berbicara. Tapi, diusahakan pendatang ada di situ. Jadi, di saat kita punya kerinduan, berdebar-debar di sini temannya. Dan lagi berbicara dengan wahyu, pembahas-pembahas di itu, Tapi kita tahu ilahwasan itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memasihkan hati, bukan nasihkan. Tapi dengan hilangkan kedengkian, sehingga kita lapar di saat tetanggan yang mendapatkan kekayaan, kita bisa bersyukur. Ikut bergembira dan seterusnya. Di saat kita mencaci mati sama orang, kita tahan untuk tidak emosi dan marah. Itu namanya memerangi hati. Memerangi kotoran hati. Hal nafsu yang meliputi hati kita. Akal beda. Akal tempatnya di mana macam-macam. Anda sering kita istilah begini akal-akal. Dengan akal. ilmu mantik di bahasa akal tempatnya ada di sini atau di mana. Sudah jelas tentu ada untuk berpikir agar kita bisa menghafal ini adalah akal. Kita ngerti. Tapi kadang hati tidak bisa ketemu ini, ada pengetahuan penemati bahasa ungkapan dari hatinya atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Baik, ini adalah masalah urusan-urusan Hati dan akal. Akal bukan hati dan hati bukanlah akal. Wallahu a'lam bis Allah. Baik. Sudahlah yang penting kita bersihkan hati maknawi. Yaitu jangan ngedengki sama orang. Jangan benci sama orang. Jangan sombong. Itu hati. Dari hati. Cinta kepada Allah. Cinta ke Rasulullah. Urusan hati. Bukan urusan Akal. Agama bukan urusan akal, agama banyak dengan hati. Sehingga gambar Syaikhul Ali berkata kalau lakukan di Nubila Akli, kalau seandainya agama itu pakai akal-akal saja, ini sepatu yang diusap itu Bawahnya bukan atasnya. Saya mengusap sepatu, ya atas. Ya. Baik Allah, alam, bismillah. Hukum memakai celana di atas mata kaki Bagi seorang kaum, seorang laki-laki Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki Masalah isbal Memanjangkan Baju yang dilarang Sampai menutup mata kaki Itu kisahnya bagi kaum laki-laki Bukan bagi kaum wanita Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya Di atas mata kaki disepakati oleh para ulama Yang seni Itu tidak indah Di atas mata kaki jelas itu adalah benar Jangan dicaci, jangan jangan diolak jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Bagus. Itu benar. Kata kaki benar. Pembelajaran jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki sejirah bakar. Melakukan yang demikian, dia menjadi masalah adalah kutub ekstrim. Wah gara-gara celananya di bawah mata kaki, langsung su Allah. Oh, Bismillahirohmanirohim. Beberapa dari mengatakan tidak sah solatnya tapi kalau kita menemukan hadis, hadis, hadis dikumpulkan, baru nanti, bagaimana kata ulama agak-agak kotak ekstrem, gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi tapi lidahnya tajam, suka mencaci ke orang, bit'ah, bit'ah, bit'ah dan dia masuk neraka benar dia ya, telah nyari di atas mata kaki, lah ini kita ini kadang-kadang itu, mulut kita itu tidak kita jaga, gara-gara sekaligus orang-orang itu yang suka mencaci makulah nabi kita sehingga kita mencaci sunnah nabi lelah dia selamat cingkru cingkru, cingkru, cingkru kita cingkru, cingkru, cingkru sunnah nabi ini beragam, kita enggak? boleh seperti itu, cingkru, cingkru nabi, dia sunnah, hakikat sunnah nabi SAW Sel kalau kita mengangkat caranya di atas mata kaki, iya benar dia Sudahlah, jangan caci makulah kita itu sering dengan hawa nafsu sampai Nabi Muhammad dilabrak juga itu namanya kita harus akui ceritanya benar dalam hal ini kita ikut yang benar akidahnya enggak materi dasarnya benar bacaannya benar jembatnya benar itu harus kita akui jangan sebeg kita ini kadang-kadang hawa namsu. Pernah kita mendengar semacam itu. Bahkan katanya ada orang menispatkan katanya muridnya Buyang ngomong begitu. Orang oh, tertuju tu tak murid kita tidak kita ajari begitu? Kalau ada murid katanya ngomong gitu dicambuk itu. Katanya dari murid Buyang ngomong bahasanya Ngejek orang berjenggot. Tenggot tujuh lembar ke dia orangnya. Kita tidak pernah mengajari begitu. Cenggot tangan. Akhirkan senang nabi SAW. Kalau orang yang tidak berjenggot. Ketua adalah masyarakat hidup diantara ulama. Punya jenggot dikerok. Bagaimana hukum itu dia jenggot. Kebanyakan Allah mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makroh. Kalau ini Allah yang telah hilang, sudah jangan terlalu kencang-kencang. Yang pasti ada riba, haram, zina, haram, itu saja sudah. Nggak usah pusing-pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci bagi orang lain. Baik, ini saja. Wallahu Wallahu'alam bisawab.